Hoje é que der nós e bucanas é o que mata a nossa sede O uísque pra nós é água, nós a vida de x lá lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tal o 2, escrito o MC cruz Só perco vidos mais caro só o das melhores marcas Quando não passar de trem, invejoso olivar Vocês que falam Vai o que for que ali para pohar de o tá tudo e do e tá deixar chover tá tranquilo enquanto a vida é passageiro já vivi de luta, chegou os dias de perto hoje a chuva de balão, muito alás deixar aqui tá purindo e tá deixar de tá tranquilo enquanto a vida é passageiro já vivi de luta, chegou os dias de perto ojashuvabiobalau muito olaço xeriash ojashuvabiobalau muito olaço xeriash ojashuvabiobalau É que dê nós e bucanas É o que mata a nossa sede O esqui pra olha a vida sim chique Pega o lanço a blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dois Escrito é meu se curso Só que e caro, Só o das melhores marcas Quando nós passar de trem Invejoso olivar Vocês que falam de mim Já vai ganhar e escuta, Pode falar o que for que eu li Papo raligo Tá tudo Então deixa Tudo a vida é passageiro, já vivi de árde luta Chegou o dia de árde hoje é chuva de balão Muito lance, enxereca Tá fluindo, então deixa chuver, de dia Tá tranquilo, tudo a vida é passageiro Já vivi de árde luta, chegou o dia de árde Hoje é chuva de balão, muito lance, enxereca Hoje é chuva de balão, muito lance, enxereca Hoje é chuva de balão, muito lance e